يا ايها الذين آ م ن و ا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين أَن أَمْ لِوَمِنِي حَلَلِشِيَنِ مُنْيَزِ يَمْ سِحَرِمِيشَ فِي <تصفيق> زُورِي يَلِفْيُكُ سِكِيُوكَ مُنْغُ مْ مِبَاكَ وَأَلَا ハキイカモニ t ゼモングハワピン m ィワキウカオミパカ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون 「私たちはこの世を変えたのは私の思い出は私たちの思い出を変えたのは私たちの思い出をは私たちの اطعام ع ش ر ة مساكين من أ و س ط ما تطعمون أ ه ل ي ك م أ و كسوتهم أ و تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م ذلك كفاره أ ي م ا ن ك م إ ذ ا حلفتم واحفظوا أ ي م ا ن ك م KATHALIKA YUBAYINU カデレケ ي k u ن、um um、a ل ل ه لكم エイ اته لعلكم تشكرون パタハヨ、シアフンゲ s i c u a t u ヒンカファリア a ポヴィエノムナポアパ、ナヒファリニアミニゼノ、ナムナヒフヨモニゼムグ、アナニシエニアザケ、イリパテシュク シェ l トアニ a ェジタニ l i ーーラーレコムトフリ n a k エニムリオアミ a ビリアシャカウレーヴィーナカマリナコアボードマサナモン a コ i ガーランリネウチャフォーカティカカゼシェイトアニバシギエプシェニナヴィオ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 およそ دكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون و اطيعوا الله واطيعوا ل ر س و ل واحذروا 私たちはこのように私たちのことを知っている人たちのこ ل を知っている人たちのこと ي 知っ م ت る人たちの س とを知 ن ている人たちの م とを知っている人 نيكو とを知って و る人たち و ことを ا っている人たちのことを知っている人たちのことを知っている人たちのこと ليس على الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إ ذ ا م ت ق و ا و آ م ن و ا وعملوا الصالحات s, ال ات, وا, وا. <S i d a このように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 a こ a を言うことを言うことを言うことを言 i a と i 言うことを言う w a を言う a とを言うことを言うことを言う a m を m a ことを Na wakaamini, kisha wakamcha mungu na wakafanya mazuri. Na mwenyezi mungu huwapenda wafanyawo wa mazuri. Allahu ekbar, Allahu ekbar. La ilaha ila Allah. Enyimli wa amini, msijiharimishie nafsizenu vitu vizuri alivyukuhalalishie ni mwenyezi mungu, Walamsi pitemi paka aliyokuweke ni monyesimungu yako fuata mamba wavya wastani. Hakika monyesimungu hawa pendi watu wanopinduki yapi paka. Nakulene vitu aliyokupe ni monyesimungu na kavifanya vipesi kwenu na kavifanya ni halali na levizuri kwa nafsi zenu. Nadai mamaogo pe ni monyesimungu namtini yeye maadamu yini imamwamini yeye. Mwenyezi mungu hakutini adabu kwa sababu ya kuwapa kiapo msicho kusudia. Bali hakika, yeye, hukutieni adabu kwa sababu ya kuvunja viapo mlivyo vikusudia, na yamini mliojifunga nayo. Basikiwa mmevunja kiapo, itakupaseni mfanyajambo na kukufirieni dhambi zake. Na mambo yenyewe, ni kuwalisha mafakiri kumi kwa siku moja. Kwa chakula, chakawaida, mnachokila nyingi, Najia mazenu mnauangalia Yani watuwenu wanyumbani bila israfu wala obakhili Au kuwafika mafakiri kumi kwa kivazi kilichezoewa Au kumkombo wa mtu kutoka utumwani Na mfano wa mtumwa ni mtu alioku kifungoni kwa thulma Au chini ya utawala wa thulma Ikiwa mwenye kuapa hawezi kutinalolote katika hayo Basi itampasa afunge siku tatu Na kila moja katika mambo haya, ufuta dhambi za mwenye kuwapa kiapo cha kutiliania na haka kifunja. Nanyi zilindeni ya minizenu, msiape katika mambo ya siokuwa laiki yake, na wala msiache kutenda kitendo cha kukufiria dhambi pindi mkifunja kiapo. Kwa mpango huu mwenyezi mungu anakufafanulieni ya hukumu zake ilimpate kushukuru na ema zake kwa kuzijua na kuzifuwa atavilivyo. Katika hukumu ya yamini panamawili ya faa tuyazingatie, kwanza, uislamu umeragibishe sana kukomboa watumwa. Sababu nyingi zinazua njibishe haya, kafara nyingi za rambi zinahitaji kukomboa, kafara ya kula mchana ramadhani ya hitaji ukombozi na kathalika. Na katika hayo, ya naonyesha uislamu unachukia utumwa, uislamu. Uli ukiri utumwa kwa kuwa maadui wao walikuwa wakiwatia utumwani wa islamu. Basi na u islamu ukaruhusu kuwa tende ya wao vivyo hivyo. Pili u islamu unakazania kulisha maskini kila ikipatika na fursa. Enyi wanye kumsadiki mwenyezi mungu na vitabuvyake na mitume wake wanye kufuwa tehaki. Kunywa au kufuta chochote kinacholewesha. Kucheza kamari. na kusimamisha mawe ya kutolia mihanga kwa ajili ya masanamu, nawe ya abudu, na kuwaguwa kwa mishale, na mawe, na karatasi za kuangalia kudra ilio gaibu, yote hayo sichochote ilani uchafu wa kiroho na upotovu. Na hayo ni kupambiwa na shetani tu, basi achilieni mbali ilimpate kufuzu duniani kwa maisha bora, na akira mpate jana yenye naema. Kuwagua kwa mishale ilikuwa ikiandikwa juu ya vijiti, kimoja kiliandikwa mola wangu mlezi kani amuru, na kingine mola wangu mlezi kani kataza, na kingine hakikuwa andi kwa kitu. Hutiwa vijiti hivyo katika mfuko kisha uchanganywa, na kuhani hutia mkono wake akachomua kimoja haku, na akamjuvya mwenye kuuliza liroaguliwa. Milasha kashetani hana takaalo kwa kukushawishi ni kuingia ulewi na kuchezeka mari ila kuleta khitilafu na ugombi na kuchukiana bei na yenu elimdho fiki kwa kundo kama skilizano na uvunji kwa moyowenu kwa sababu anavyoku kupendeleeni mionge ulewi na mchezeka mari na haya elimpati kuwacha kumabu duamanyesimungu na muachisala ili ache raenyu iwe ovo kama elimfanyia yenu. Basije, baada ya njini kujua mauvu haya, hamiatupili mbali ni nayo kukatazeni? Mkamkosesha iblisi makusulio yake? Mnyezi mungu mtukufu aletakasika, ametaja mambo umane ya liopelekea kwa harimishi wa ulevi na kamari. Lakuanza, kuwa nafsi yake ni uchafu na uovu, kuwani hayumkiniki kusifika kuwa ni mambo mazuri kwa kuwa madhara yake ya naoneka na wazi. Katika ulevi kuna uharibifu wakili, wa na katika kamari ni kupoteza mali. Na kwa yote mawili hayo upo uharibifu wa moyo, na shetrani diyo mwenye kuyapamba hayo. Lapili, hayo hueneza uwadui na chuki, kamari humalizikia ugonvi, na kama haifiki hayo, basi uleta chuki na bogdha. Na ulevi diyo mama wa maasi, utamwana mtu mwenye adabu zake mpole, hakisha kunyo hugeuka mnyama wa mwitu. Aka tenda mambo ya uhalifu kwa ni ulevi huithofisha sauti ya utu inayomkataza mwana adamu kutenda maovu. Utamona mtu anajizuia kufanya kitdo kiovu lakina kisha kunyo ulevi awaka futabangi yapo kidogo huyendea shari bila kujali. Basisi kama ulevi unaharibu wakili tu bali unalaza zamiri ya mtu. Anakuwa hana junaha. Latatu ni kuwa kamari na ulevi huuwa moyo. Mtu huwa hamkumbuki mwenyezi mungu Na kumkumbuka mwenyezi mungu ndiko kuna kuhisha nyoyo Lanne Maasi hayo yanamzuilia mtu na sala Kamari na ulevi humsahaulisha muumini na sala zake Na akiwa na sali hatimizinguzo zake kama zitakika na avyo Basi na kuwa sala zake ni kuinama na kuinuka bila kufuatana na moyo Kwa hivyo basi imethibiti kuwa kuharimishu wa mvinyo Pombe, tembo, bangi na kathalika Sikuwa sababu ya kulevia kwa ketu Baline kwa kumziba mtu fahamu zake Kumugubika asitambu ya tendalo Na kwa hivyo ndiyo imepokewa kuwa Kinacholevia kwa wingi wake Basi hata kidogo chake ni haramu Kwa ni hicho kidogo na acho kinapumba za kili Najuu ya haya pana madhara ya mwili kama mlektari walivethibitisha Kwa hivyo ulevi hata kidogo ni haramu Mwanyezi mungu subhana uwa ametaje sababu mbili za kuharimisha ulevi Na udaktari umezidisha kuwa ulevi kidogo haupotezi akili Lakini huzidisha uchangamfu au husababisha hali ya huzuni na kuuna dhiki ya moyo Na katika hali zote mbili Anakuwa mtu wamepungukiwa na ukamilifu wakili yake kubebaju kumu Na kwa hivyo utenda vitendo ambavyo kwa dhahiri ni sawa kumbe ni madhara Ama kuzoe ya ulevi hudhuru maini, matumbo na mishipa ya akili na hisia, na hurithisha madhara mpaka kwa vizazi. Na afuateni ambri ya mwenyezi mungu na ambri ya mtume wake kwa yali anayokuleteni kutoka kwa mula wake mlezi. Na ya ipukeni mbali yetakayokuleteni athabu mnapokuenda kinyume. Mkitofuata anayokuamrisheni mwenyezi mungu uweni na yakini kuwa yeye atakupeni athabu. Wananyini hamna udhuruwa wote baada ya kuwa mtume ya mekuisha wabainishieni adabu ya kupewa wakalifu. Na hakika haimpasi mtume wetu ila kukujuvieni na kumuzetu tu na kukubainishieni kukamilifu wawazi. Waliomkubali munyezi mungu na mtume wake na wakatenda mema hawana dhambi kwa vyakula vyahalali na vizuri wanavyokula. Walavya haramu walivyo wahi kula zamani kabla hawajajua kuwa ni haramu, ikiwa wanamkofu mwenyezi mungu na wakajitinga navyo vyakula hivyo baadi ya kujua kuwa vinakatazwa. Kisha ikawawao wakaendelea kumkofu mwenyezi mungu na kuzikubali sharia zake, na kisha wakadumu katika kofu yao ya kumogopa mwenyezi mungu katika kila hali na wakawa wanafanya amali zao kwa usafi wania na kwanjia ya ukamilifu. わにゃはきかもにゃ s u, i もんごうほうりっぱおにゃ d o らしいかてかぴちんとぴやおうほうかでりゃ s i y a い na a m a l i y a う